Inna alhamdulillah nahmduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd vajde mishfikimin akidus tahawiyyah timamut tahawut cambridge the faculty of authorities that the throne <tiny> and the arsh and the kursi and the arsh and the kursi are haq wa al'arsh wa al kursi yan haq yan vërtet Kjo është pjesa e akides të Ehl-esunnet dhe Xehmadit, decinë tregon shehu këtu, e bazuar në argumentet shumë të Kur'anit dhe Sunetit. Besimi që për ekzistencën e Arshit dhe që Arshi është fronin mbi cinin që ndron Krijuesi. Edhe gjithashtu besimin e Kursijit, në videta i dhënë për qartë. Arshi është krija më madhështore që ekziston në univers dhe krija më e rëndë Fot profeti sallallahu alaihi wasallam subhanallahu wa bihamdi adada khalqihi wa lidha nafsihi wa zinnata arshi. Fot subhanallahu bihamdi i pasun vazdoj me të Allahin dhe i lavdëruar. Fot adada khalqi sa numri krijesave tua. Ndër tjetra fot pasaj u azineta arshit sa pesha arshit tont për treguar që pesha arshit më është më e madhe sepse pesha çdo lloj gje tjetër. Edhe gjithashtu madhështia e arshit është treguar në hadithe të shumtë do të tregojnë që është më madhështor se të gjitha krijesat e tjera. Allah i madhuru e ka përmënur arshin në shumë jetë. e jete. Për këtura e jeteve kemi fjallën Allah i madhuru e që thotë dhullë arshin me gjidë dhe posedu e si arshin madhështarë, që është Allah s.a.t. Njithashtu thotë Allah i madhuru e rafio të dërraqët e dhullë arsh, dhullënë posedu e si shkallët e lartë ta, dhe posedu e si arshit, thumë e stëwa alë alë alë alë alë alë alë alë alë alë alë alë alë alë alë alë alë alë alë al Qul Ar-Rahmanu Al-Arshu Sawa Ma Shruuz Bi Arshindruy La ilaha illallah hu Rabbul Arshil Karim Luka tadawarti bi veshia ai hu Zoti Arshit te çmuar Idhes ato Allahu madhuar Allahu la ilaha illahu hu Rabbul Arshil Azim Luka tadawarti bi inshallahu ta ai Zoti Arshit madhashtor alladhina yahmiluna al-Arsha wa al-mu'minuuna hawla yusbihuna bi hamdi Rabbihim Adat silen mbarsin mbartin al-Arshin wa ata qi yan rathti rath al-Arshit ibain tasbih Dhe falin dërim Zotit të tyre, o ju minu në bi dhe besojnë të, o jastan firune lillë dhina amënu dhe i kërkojnë fali Allah dhe pra të që kanë besuar. I dhe është të Allah me dhurë, o jahminu arshë, Rabbi ke thonë, ka umë jo me dhinë themanje, nëmbartin arshën e Zotit të tëndë, atë dit tëjtë, të të tëtët me laikët, o thonë. O të ralë me laikët të hafine min haunil arshë, të i shikon me laikët të cilët dhe me laikët kanë rëthuar, Ysbihun bihamdi bi rabbi ma yubtasbihu zututure Kto e dekornore edhe dhe shum të shumta si ato tregojnë për ekzistencën e Arshit dhe gjithashtu tregoi që Arshi është krijesa mbi cilin qëndron sunduesi i jon, krijuesi i universit Allahu subhanahu wa taala me vështrinë e tij pa bytur si, jonë, si ti, Gjithashtu në duan e vështrinësisë transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte që kjo është duaja vështirësisë thoshte la ilaha illallahu al-azim wal halim Nuk ka të dhuar të i të prejtë që Allah të është më dhështor i buti. La ila illa Allahu, Rabbul Arshil Adhim. Nuk ka të dhuar të i të prejtë që ti, a i është zotë i Arshit më dhështor. La ila illa Allahu, Rabbul Sëmavati, Rabbul Ardë, Rabbul Arshil Kerim. Nuk ka të dhuar të i të prejtë që Allah të i zotë i qejeve, zotë i tokë, zotë i Arshit të shmurë. Adithja është mutëfëqën a lejtër të më tonë Bukhari dhe Dhe më dhe në hadith shumë se hadith i sakë në mërëishtë Këj hadith jithë shumë të regonë për që ështën e Arshit Të Allah s.w.t. Dhe si shto për shumë zotin qevi i toks Zotin Arshit madhështor për të reguar madhështin Dhe vlerën e veçant që ka Arshit dhe gjithë universin Dhe të reguar më mësimile kaluar Që Arshit është kryur për lapset Dhe më dhe nuk i përket ti universi Po është kryur për para ti Dhe të regonë E neurotransmetur di sa hadithe para është jo të gjitha të sakta, por në një për hadithe që shati dobët, është hadithi dobët, është hadithi që profeti sallallahu alajhi wasallam thotë arshi mbi 700 është kësu dhe e ka bërë me kishtat në formë si kupole thos, si tim kupole. Por ky hadith është hadithi dobët, s'ka tru dietare, që ulsim te 1 e ka përmendur më shumë fitau në volumin 5. Nuk ka folur për ka një risa qytet risa në shije, ë libri që fut për arshin. Qëpërmend të hadith dhe ka thënë, është bazuar te ky hadith dhe ka thënë që arshimi është vërtet në formë kubejë. Ë, megjithatë, do të thotë këtu nuk ose e pret me fikim të më të mjekë këtë gjë që është kështu, po mendon që është kështu është më saktë. Gjithashtu për hadithin që fjalë për arshin, është hadithi që është hadithi të ma Mahmedin, e ti, thën, i saktë. Ë, hadithi transponohet nga Muhammedi al-Musnid al-Nati se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur ti kërkoni Allahut xhenetin, kërkojini ati Firdausin. Sepse ai është mezi i xheneteve, mezi i xheneteve dhe sipërti është arshi i mushirisit. Mezi i xheneteve në traditën e shoaz ai është mezi i xheneteve dhe me i lart i më i larti i xheneteve. Domethënë xhenetet sipas ash përshkrimit profetit sallallahu alaihi wasallam vijnë në çdo forme. Janë ndonëherë rrumbullaqat, edhe vijnë duke u ngjitur derisa më i larti i tyre është Firdosi dhe për Firdosin burojnë të gjithë burimet që zgjojnë për në për xhenetë të tjera. Paralel është më i larti dhe i mezit. Edhe tavani ti i tij është arshi i Allahut më dhëgur. Në më dhënë, kjo të regonë në fetë për arshë një të shkujë hadith Në më dhënë, grupët e humvura Filozofët, ata indikin filozofin Ata muslimanët, sirë për të dojnë se indikin filozofin Thonë, arshë i është i rumbullakët Edhe ka përfshirë botën nga gjithë anët Në më dhënë, për të kuptu të në gjithë Të kuptu të kuptu e lëtë parë i deni që kemi të reguar Kushtëtisë e saherë Kjo ë Brenda ti topi që është tok, domethënë toka, domethënë e qeli i parë domun është është e rrethuar toka në të gjitha anët dhe toka është bënë aty topi që është qeli i parë. Dhe qeli i dytë është sipër edhe qeli i parë me gjithë tokën janë brondicitë to të topit që është qeli i dytë. Dhe kështu më radhë, 700. Edhe kurse i i ka përfshirë 700 në të gjitha në këtë formë. Kurse A është nuk është i tillë. Ndërsa, filozofë dhënë që arshë është i t'il, thot, si punë e këtyre dhe e quaj në të e, El Felek e Tësia Felek, në gjënë në rabë, dhëtë, si, si me thënë top, në shka t'il E Tësia dhëtë i nënti Si për të regu të menjë që është toka, janë 7-7, 8 dhe i nënti është kjo dhënë Por nuk është e sakë në gje Nuk ka asë një argument të saktë që të regu në që arshë është i rumullakat Jo trogoj nuk ishin nuk ishin rumbullak, por ishte top rumbullak, sikur se kishte kamb. Edhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam thot njerzit, njerzit do kurt kur i fryrësorit do do vdesin gjithë. Edhe unë hemi para që do zgjohem thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Kur do kur zgjohem shikoj Musa alaihi sallatu alaihi wasalam kishte qenë zgju përpara meje. Edhe ishte i kapur pas një prej këmbëve të Arshit dhe nuk e di thot a u zgju përpara meje apo nuk vdi çfarë aty. Nuk diza, ka pi free suri që kap tirë gjithë njerit, gjithë njerit, po apo, apo zgjop parament. Nuk e di nga do dy kanë thos. Ky hadisë sha disë, i sa, i sa mund të formon lei, muttafaqun ali, ku tregon që Arshi ka këmb. Arshi ka këmb. Gjithashtu vetë arsh, që Arshi shumjun Arabë, quhet Froni, Froni mbretit. Froni mbret, por ne ka thënë Allahu më dhuror për Belkisen që ajo kishte një fron, totu elha Arshun aladim kishte një fron më dhëstor. Tregon që Froni i saj ka jon shumë më dhëstor, shumë më. Dhë. Shumë mabë Dhe i bukur, me lulli, me një gjyra, me rafë Ne se është fronë Pra ne dhe thë, e nga gjishëm bërë të rejsh Dhe ka thënë ka një fronë në të veçant Vesh gjithë tjerve Dhe fronë i mbërët Pra një gjurë në rabë Fronë i mbërët i në që uatë arsh E dhe Ky është kuftim që u sërën Dersa se si është fronë i në të përteti Allah Më dërruaj që uatë arsh Më nuk e dim Vet ë ars, mos e përdohen shumë në termën termën gjuhën shqipe fron, ose thafen fron. fron Përkthemi sepse humbet vetë kuptimi, humbet një pjesë e kuptimit. Ka qurthuar ars, drejt diçkon domosht njerëj që fitojnë para shën Allah, por nëse qurthu fron, njerëz në gjuhën shqipe, të cilët do të kanin dëm kujtohen se po fitojnë për një fron, sepse në tërformave që prodhojnë njerëzët ul për ato fabrika. Kupton? Prandaj domoshta kjo është një, kjo është një vënd detaj shumë rëndësishëm që kam parë për shkak të përkthimin e para gjuhën shqipe, që ka përkthyer disa vlezë, allahu ashpole më mira e përkthein fron. Nuk ishte nevojshme. Nuk ka nevojë sepse i humbet një pjesë e madhe e kuptimit. Po thuash allahu që do të mbijash, di që çdo pesimtar e kupton që përsa flitët. Kur sikur ufron, që ndron mbi fron, do filloj pastaj keni nevojë të shpjegosh që është fronu, nuk është fron, si fron, është si fron e tërë me radhën ton, një koqë dish term duhet mësuari tillë si ç'është. ë Gjithashtu thot Ibn e Blez el Hanefi, thotë Arshi, nuk është rumbullak, por ai është si si tip kubeje mbi botë, mbi gjithë universin. Si tip kubeje, domethënë, kubeja nëse doja të japim përshkrim më të qartë është si gjysma e gjysma e globit. Nëse do të ndash domethënë, shembull, nëse ke një vezë, do ta presësh për mesi, gjysma e saj bëhet kubej, ose kubej xamis, shembull. Kështu thotë thotë Ibn e Blez el Hanefi, tek ka marr nga Sherxemti i imi, ka bërë më fetas, shumë futasë, kështu tregova. Ka thënë kështu Arshi. Në mendimin më të prafër të mëdën të djetare Në dërsa ide që arshë rëmullaka Sipune është atë qirë kënë ushe sakt Nga në vetare Kështu që tëtë arshë si E është të tip ku beje Dhe është tavani i të gjitha kryesave Dhe atë e mbartin me lajket Arshën e mbartin me dhe ka kam Kështu dhe përshkrimi Kështu dhe përshkrimi është dhëmë për arshën Argumentet vetare E do të tregohet, tregonin ibn Abdul Barr dhe dietar tjetër ne Abu Dawudit se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam hadithin e saktë, më është dhënë mua leje që të të tregoj juve për një prej melejkëve të Allahut azzauxhel, të cilët mbartin Arshin, mbartin Arshin. Thotë, një çdo leje profetit, thotë, që nga ebuta e veshit e njerë melekve, e e të njëjve melejkëve e deri tek supi i ti, tij, është largësia e 700 vjetësh. Sa që më jetës? Më dhe dëthuën e hadisë për që ështëjnë e leaksisë në më nga toka dhe në qëlë, edhe përësukë e hadisë dhe më nukë shë hadisë shumë i saktë, shqeqë e lëbani kërënëzurët dovet, të tërgojë me prafërsi që nga toka dhe në qëlëtë në një një nga një leku, një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj E buta e veshë ti Dere të kësupi ti Në 700 vjetë Dëmë më shumë se nga, nga, nga që është nga toka në që jë dë një jasë Shëso ma dhe shtorë është një me lek Ky është me lek Edhe me lek Atat të cilë të ambarkin në arshim Dide në gjithë një janë të jetë Sot thuet sot, Nuk kërëse ka një argument të sak Për ka të reguar të Në të jetar në libraj të tyre Për shumë me më, më samë kujtohet e, Ka të reguar më më dhe biu Në libërve të vërdu Ose një djetartitë që ka shkutë për arshin Një libër të madhë Ndukët se shqibil e bishejbe Ka të rëgur një transmitim Por me kujtoj që nuk është në sartë Por me të rëgur që sa dini Që sot e mbarte në arshin 4 melek 4 melek Ndjën që njën të mbarte në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ata po që se e në 4, 4 të tilë, nuk ku është, ku është universi për pare këtyët 4ve Që është universi për pare këtyët 4ve Këta më bartin e arshin e Allah më dhuvet, dhe më dhuvet, dhe më dhe në arshin e Allah të shako më dhe më dhe më dhe këta Thuet, që këta kërë, kërë fillonë të më bartin e arshin, kërë themi thuet, dhe më dhe nuk është shumë sësak, për po të regohen këta dhe forme Edhe nuk, nuk ka shumë saksin të Çu kur fillon ta mbartën Arshin fillim fare që i krijoi Allahu madhuar ishte shumë i rëndë. Thon, dhe thonë, domethënë po thosën Allahu s'e si ta mbartim ta. E tha thoni la hawla wala quwata illa billah. Thonë nuk ka fuqi dhe shndrimën vetëm se me Allahu madhuar. Dhe ata e mbartën. Domethënë ata e ka krijuar Allahu për ta mbartur Arshin, dhe ata se marrin nuk po qejse nuk e blejë Allahu madhuar, po qejse nuk e bollu fuqinë për ta mbartur. Për treguar domon që Allahu nuk kanëve për ta, do vitesh shpjegim disa gjëra. Ndërsa u kë tregom madhështinë e Arshit, madhështinë e mbarëseve të tyre, domethënë dhe, dhe, dhe për kësaj kuptohet gjithashtu madhështia e Allahut Subhaneh ve Teala. Ndërsa grupet e humura e kanë shpjeguar Arshin, disa përtyr kanë thënë Arshi është sundimi. Dhe kështu i bie domethënë që ai do rrol thonë madhuar, "Wayaḥminu 'arshā rabbike fawqa yawmi thamāniya", do ta mbartin Arshin e Zotit tën atë ditë 8. Kuptimi është do ta mbajnë, do ta mbartin sundimin e Zotit tën 8. Është pa kuptim. Gjithashtu, e thejtimë Moses që tregon për vitësonin që ka kapur një prej këmbëve të Arshit, sipas tyre i vika ka kapur një për këmbët e fundimit. Në ditë gjykimit kau pas një për këmbët e fundimit, e thonë Arshit, nuk do të fundimit. Kjo nuk është e vërtetë. Është Arshi dihet se kuptojnë gjuhën arabe, por këta janë domosdoshmë grupet e humbur të cilët përpiqen të devijojnë, ta devijojnë të, devijojn, të, devijojn të vërtetën. Edhe prandaj domon ata nxjerrin kuptime hua, ja, të huaja, të cilat nuk i përshtaten asaj që ka domosdoshmë gjuhë arabët në cilën ka zbritur Allahu Kur'anin. Shejofa arshi dhe kursi janë hak. Funëm pak më shumë për arshin, ndërsa kursi hi, është përmendur në një numër të ngjashëm i cili quhet me me nebër, të njëjtin emër thotë quhet ai ti kursi. Këto është ia kursi usmati o lart. Kursi i tij ka përfshirë një jetë tokën. Disa dietar kan thënë që kursi është vet arshi. Një por saktë është që kursi nuk është arshi. Kursi është tjetër dhe arshi është tjetër. Ebn Abbas radhiyallahu anhu transmetohet, megjithëse ka treguarim në bişhejpën në librin e Vesfitul Arshh dhe hakimin e Mustadrokun e tij, nga Sa'id ibn Jubairi se Ibn Abbas i ka thënë: "Para hitin uosia kursi ushmawati ul ardh, kursi ti ka i ka përfshirë jetën e tokës, thotë kursi është vendi ku vendos Allahu madhuar kemet. Kur së madhështinë e madhështinë e Arshit nuk e nuk e përfaqëton dot askush veç Allahut madhuar se madhështosh Arshin." Kur themi ku vendosë Allah o kamët Nuk pyesim si Dhe asur përpichemi ta profetorim Se si është kjo kjo është shethësi Dhe nuk në jo të profetorohat Ka të reguar Profetis sallallahu alisillim Në hadithin e sakti Ka thënë e budherrit Kursi për para arshit që Kursi për para arshit është një halk për e hekurit E hedhur në një shketetir toke Në kështë kursi Në kështë kërsi kërë po këtë farë para arshit më dhe morën thuahet, por thënë thuhet edhe çka dobët. Qkursi është dia Allahu, por nuk është e vërtetë. E kanë treguar edhe një gjë ne pran pasi, por zinxhiri i transmetimit për këtë lloj gjeje, që kursi është dia, dhe nuk është vendi ku vënos Allahu kamë, nuk është nuk është e sakta. Jan zinxhir të dobta. Në këtë shozohet edhe Shajber Nauti, kur erdi këtu tek tek xhamia që erdhi dhe foli edhe tha që kursi është dia. Edhe hu nuk bën nuk bën të pushtypi atëherë për të gjithë fazë e diçësh ariesh, bën për të pushtypur ato që domosdane dëgjoni ato që thosht ai dhe heshnin për kodosit, do thoshë njerëz që kjo është një udhëzueshje e mirë. Kto thoshta i vet. Kursi është dia, kjo është deformim i vërtetës dhe humbje e qartë, sepse kursi nuk është dia, por kursi është ajo që ka treguar Ibn Mbasi, është transmetuar nga profeti sallallahu alajhi kursi është vënë kundër sallallahu kamut, por si transmetim nga profeti sallallahu nuk është sakt. Ajo që është saktë është Ibn Mbasi vet. E shpjegimi i tij. Ndërsa grupet e humbur, e kanë deformuar kuptimin e kursisë dhe kanë dhënë kuptime të tjera një përtyresh dije, siç treguan, por këte kanë marrë nga qise të tjera, jo nga argumentet fetare, dhe nuk më është e përbaz. Ndërsa ai që transmeton nga selefët është që kursi është përpara arshit si shkallë, thotë, si çshkalla përpara fronit. Kështu që për frontë, kursi më para arshit. Këte kanë dërguar selefët lidhje me çësën e kursit. Pastaj do të, të shohu O hu mostagnen an al arshi w ma duna muhit bikul shay w fawqa w qad a'ajaza an li ihata khalqah. Thot Allahu madhur nuk ka nevoj per arshin dhe per çdo gjë që ndodhet poshtë tij. Ai ka përfshir çdo gjë dhe është sipër çdo gjëje. Dhe domthon nuk kanë nuk kanë muzikëresa domthon kan ta përfshin atë, por kur nda ai ka përfshin gjithë krijesat. Allahu madhur na ka treguar shumë hëti që Allah qëndron mbi arsh. Edhe këtu mundë që disa njerëz të përfituojnë më shumë që Allah ka nevojë për ata. Për këtë arsye, shehu katëruar këtu që kjo nuk është saktë. Allahu më dhuron kuqendron më arsh, nuk do thotë që ai ka nevojë për të, nuk ka nevojë për ta. Allahu subhanallahu te quran inna allah la ganiyyun li alamin. Allahu nuk ka nevojë për botrat. Gjithashtu thotë wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. Allahu hua l l allah është i pasuri dhe i lavdëruar, i pasuri që s'ka nevojë për asgjë. ë uh, Shumë tjere dhe shumë argumente të tjera të cilat tregojnë që Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për kundazi, ashi dhe çdo gjë poshtë janë krijesa të tij që ai ka krijuar me fuqinë e tij dhe me dijen e tij. Dhe përdesë se janë krijesa të tij, nuk kanë nevojë për të. Ato sishin dhe kur ishta ai sishin. Dhe kur i krijoi, i krijoi nga asgjëja, kështu s'ka se si të ketë nevojë për, to, për të. Dhe për të qendruar me to. Dhe shembulli më i bukur që kanë treguar dietarët do për treguar që kur themi që Allahu që ndon mirësh, nuk do të thotë që ka nevojë për të. Është shembulli tokës me qiellin. Shikoni qielli, Është mi tok. Qartë. Qilli që ndërmi tok. A ka nevojë qilli për tokën që ndërmi tok? Kjo është një shembull i tij që ka treguar data ka treguar në bliznin e Xhanëvit, ishte më shumë i bukur. Qilli është mi tok. A ka nevojë qilli për tokën që ndërmi tok? S'ka nevojë. Qilli ka buron lutjet, ndërmi tok. S'ka nevojë për, për për tokën. Dhe pse toka është poshtë qillit. Dhe Allah subhanallahu te mëson është orsa kaq, nuk mund të përfituohet. Se kur krijesa kriesa më e lart, nuk ka nevojë për të që është poshtë. Nuk është si, si njeriu po shon, e njerëzit që jetojmë, kemi nevojë të mbështetemi diku. Po se mbështetem mbiem. Kur salloj më dhur ka bërë disa kriesa me këntilla. Shikoj zogun, qëndron mbi biçen, nuk ka nevojë të mbështetet diku. Ose me me qasje këto është shështje hyjeve, qëndron aty ku qëndron, nuk ka nevojë të mbështetet diku. Ka bërë vallë më dhëruar. Zogun shka vënën vet. Ose qielli, qëndron qielli lart, nuk ka nevojë të mbështetet tokën. Uton. Kjo është kriesa me kriesën, jo më kriesa me kriuzin. Nuk kam parafërsi Ndërsa Grupët e humbëra E më hua në arshin dhe kursin Dhe më hua që Allah Subhanat talë është mbi të gjitë kërjesat të ti Sikur ata të i merë në të gjithë të argumentet Që më mëndu në Koran dhe sunet Në lidhe me qështë në arshin arsh dhe kursin Ti ledzojnë në ata arshin dhe kursin Në ishë në uvzuar në të vërten Mirë pa ata i kishen zemë në tyre Të mbushura me filozofi Dhe nuk i le filozof Përna nuk e kuptonin kuran e Sunetit. Që po, ta nuk e kuptonin sepse e kishin mbushur të zemrëve të ty tyre me të kotën. Po qesa do ta zbrazën zemrën e tyre nga të këto, atë e kuptonin vërtetën. Është e thjeshtë, nuk është vështirë. Por kur njeriu e mbush zemrën e tij me të kotën, nuk ka se të kuptojë atë. Edhe këtë çështje është ashtu diçka thënë Imam Aliku, që erdhi një person dhe pyeti, i tha O Imam, Ar-Rahman wel Arsh astawa. Më shojmë Arsh ndroi, si që ndroi. Dhe Imam Aliku u li kokën, i mërzitur për isat pyetje që i bën që pyetë pamend si qendroj nuk jot pyetesi. Sa Allah ka thon lese kemi të ishem, nuk ka asnjë zgjë, nuk pyetesi. Megjithatë Uli Komon do të thonë diersa, pastaj tha el istiwa ma'nūm qendrimi i një orë, domodin një vend gjuhën rapës është do të thotë qendroj. Diet, po marr marrim dashinë e hedh kur norë që komon tani istiwa. Një mjet, ti shkojmë sajtë kur nuk kam problem, do të shikosh të gjitha përdorim kuptimin qendroj. Shumë i qartë po këtu. Kështu ka përmend dieta të seleve, vepruaj të një të të një e tërë ul qaim në disa për libër e tij, që fjala e istiwa do të qendroi dhe kjo është e qartë në Kur'an. Thot Imam Al-Maliku, el istiwau ma'lum, mistawa ja njohur thot. Ul kifu mexhul, me njësi qëndron është pa njohur thot. Olimanu biwajib, ta besosh të gjë është detyrë, domthonë kjo është detyrë besimtare, të besoj dhe pse nuk e kupton se si? O suana anu bid'a, të pyesësh si qëndron kjo është bidat, domthonë dihet, nuk dihet pse së levë, kanë jetuar tërë jetën në provincësonse. Nuk doni një projtues të thotë i dëkur valla si qendrollom bash. Valla, do nuk do një për të thotë kurallor si si e bën ato të gjëja. S'pyes pse? Si? Nuk pyes se si, pse? Nuk pyes se si sepse ata kishin kuptuar që Allahu nuk i janë krijesave, por rrog nuk lejon ty për të si. Besohet se si ç'është dhe nuk lejohet fuqia logjike se çdo përfrytërim i logjikës është jashtë të vërtetës që ka zbritur Allahu më dhuruar, nga që Allahu nuk i janë krijesave dhe as krijesave mund gjejnë në ti. Kur Allah i Madhur ka pojtë për gjenetën Dhe ka thënë që në të ka gjaj që si i përfituron dhe mëndi njëri ju Gjenet i kërjesë nuk përfituron dhe mëndi njëri ju A mundi një një përfituron kërjusën e kërjesëve? Pa të kjetë që ja Pas të e thotë Ka të reguar që jo për qështën që Allah i Madhur i ka përfshirë dhe gjaj Dhe Allah i Madhur Allah i ka përfshirë ata Mi mëra i më në mrabë atyre ose në të gjitha anët do të thonë qëllimi elai innahu bikulli şey muhita ish përfshirë çdo gjëje kulema fi samawati wa fi al-ard wa kana Allahu bikulli şey muhita tullahut janë shkën qiellit shkon tokë dhe ai është për çdo gjë është përfshirë se përfshirë çdo gjë thotë imin televizion habi do këtë ka treguar dhe sheh se tani i shtruti një pyetje në lidhje me këtë çështje thotë nuk është qëllimi kur themi që Allah ka përfshirë çdo gjë që të gjitha krijesat janë brenda qenies së tij i pastësh allah qepsa për përkundazi allah është i ndarë nga krejeset ti, krejeset ti janë të ndarë nga i nuk jam brënda ti nuk i ka kërruar brënda vetës ti për kunde i ka kërruar jasht ti edhe janë posht posht ti, Allahus për nëtash mishë dëgjë mirë po, Allahus më dhurë është më dhështor sa të gjithë e krejeset të gjithë e krejeset për para ti janë nishka e vokël gjithë univers, shtatë qie dhe toka janë nishka e vokël si shtërgote e më nabëbasi 700 dhe 700. Veç çka bën atyre në dorën e moshiruesit, janë si si një far meli në dorën e ndonjëri prej ujsh. Këtë i thotë Bilal pasi doën treguar për mbashtin e Allahut sonë këta. E, e mendon pak më shon, ישë mund tamam shumë edhe tjetër. Nëse të marr një në farë meli, e diye ke po, në dorë dhe e mbështil dorën. Kur ti ke mbështill dorën atë, e përfshinë të gjitha anët. E përfshinë të gjitha anët po normalisht. Kjo është krija sa me krijesën. Krije. Po kriuz me krijesën që Allahu si i bëftoqi shumë i vetë ka krijuar kurse nëse, kur nëse kemi krijuar këtë farë, ka krijuar Allahu ai vetë do të krijohet diçka brenda asaj, diçka ka nevojë, me ç'a rritet, me ç'a jeton, me ç'a, me ç'a, domthonë në fahrt të mëradh gjitha, në gjithë diën njësoj gjë. Shi, domethënë ka përfshirë gjithë krizën në gjithë aspektin, në fuqinë e tij, në diën e tij, në madhështinë e tij më radhë. Ës nuk është qëllimi këtu që krizat janë brenda qenisë të tij, por Allah mëdhur ka zgjën dorë e tij, madhështi në madhështishë ajo mëdhështore, shumë ajo që mëdha sa nuk mund të përfituohet krizat për paratinë të çfarë vogël. Shu, ideja është të rregullojmë edhe disa njerëz që nuk ka pyetur dikur dhe që më pas mbanë mysinë të dinë, po përdesha është kjo që kanë trumbullakët. Atëh, përdesha themi që Allahu është i lartë, kjo i bie sipas tyre që Allahu i mdosha në gjitha anët, domunë e ka përfshir krijesa në çënën e tij, kjo është e vërtetë. Përkundër se është i lartë, edhe nga do që drejtohet njeriu, ai shkon për lart nga toka, gjithë lartë gjithë anët, edhe do të lutet i lutë Allahun lart, sepse Allahu është shumë i dështor edhe jiste 700 për pavullën e madhështisë së Allahut, s'e anë zgjo, kështu që nda dojë që ta drejtoj njeriu duhur të prinçill, ndash në Shqiponinë, në Amerikën, në Australi, ai që duhet lart nga Allahu i, Allah i madhëruar është sipër ti. Më pas Otheu kalon në një temp tjetër thot Onqul inna Allah taala inna Allah takhatha ta Ibrahim khalila u kallem Allah Musa taklima imanu tasdiqu taslima. Thot Allahu i madhëruar e ka marr Ibrahimin khalil. Do ta shpjegojmë domodin khalil edhe ka folur Musa a.s. Dhe në e thëmjë të dhë gjithë duke e besuar dhe duke e dorzuar asën që ka tërgurë Allah i Madhruar. Allah i Madhruar ka thëmë Qoranu atëtëkën Allah ibrahim khalila. Aka marrë Allah i Madhruar i Ibrahim khalil. Khalil në gjënë në rabë vjen në fjellë këllë. Kullë është gradë më në artë e dëshuris. Në gjënë në rabë, fjellë dëshuri kashum emra. Ibn Qaym, ka bërgjën liber, tyve të edhe ka përmëndur në të emrat që përdojnë në rabot që ne qëmë sinonime për dashurim mbi 50 emrat për shumë të tërgoj një shemë që ta këpëdojnë për shumë më flas shumë në ne themi gjunë shqipe sinonime për shumë themi gjell, këndez, kaposh dëkort? si gjell, si këndez, si kaposh një një kuptim kanë edhe përse më basë kaposh mund tërgoj si më është pak me i masës të tjere më dhëmë për Edh ideja duan është te kemrat te kemrat te cilat janë për dashurinë që ka treguar Ibn Khayyim, kanë rreth 50 te kemrat çdo njëri për të thënë për dashurinë, vetëm se çdo njëri për të ka, ka gatë vetot. Në fundin fare dashuria quhet alaka, alaka që, që dëshuohet se sa një zemër sa varet, sa lidhet. Pasi qoftë sobabe. Pasi do të, të mbas sobabës ë tregon emrat që quhet Izama, mba anasaj tregon disa ima tjetër që kur hyn thënë në zemër, ndesën fund fare qut khulle. Dhe shtut khulle, posa kële khulle jone ra buton origjin, dhe nga kële khulle, dha khulle në thop boshlik. Dhe shtu kjo dashuria khulle sepse kjo ze çdo lloj boshllikut zemrës nuk levon para asgjë tjetër. Në mbushën e të gjithë dashurisë, para edhe kjo është grada më e lartë e dashurisë ço do qulë përandaj shkurtore të tillë do të thonë çfarë analizat hodhin gjuna rabet dhe qoftë Khalil thua se ne po shijojmë mik ja ne mik do të thonë është shumë shumë shumë shumë larg do të thonë është do të thonë ti hash 90% të kuptimit thua se ti jales Khalil mik ti hash 90% të kuptimit pse nuk e shpjegon dot pra ne, u desh kaq fjalë do të rregosh do të thonë Khalil duk nuk po kthehet Thot Allah më duhet të tëkhe dhe Allah ibrahim e khalil, e ka marrë Allah më duhet ibrahim e khalil. Kjo tërgojnë i kërshën gradë dhe me në artë të dashuris. I dhe shtu ka thënë Allah më duhet për Musa, o kellem Allah Musa të klima, i foli Allah Musës. Gjehmijet e ka më huar dashurin në më nga të dy janët. Ka më huar i që besim të arë të duhen Allahun dhe ka më huar i që Allah i do besim të arë. Kjo është katastrofe e fërtajatë ata kanë pretenduar që dashuria vjen vetëm në në periaturë të cilat kanë një lloj ngjashmërie dhe përshtatje me njëri-tjetrin dhe nuk kanë përshtatje ndërmjet. Ati që është pa fillim me ata që kanë me fillim me kresë. Isha filozofia kënd kod ku kur shikon ato duket nduket si gjë që vjen për të vjedhur. Qpton nga çka origjinë nuk përshtatet me radhën, ose fus logjikën e tyre e shëntroi, e bëi logjikën e tyre si kuazvin e qelizë, ku murmur domthonë që në KQ Allah ka zvet libër, libër nga qelli, ata se marrën për bazë. Por të tru të tyre të cilat domethën po them që mund të thuash në një hierë tjetër, një qelira ka frizë të ndëyne plerat për trupët e këtyre, e kupton? Nuk janë pa vlerë derisa të shohësh njëriu, njëriu normal kur i dëgjon ato dyshime të tyre se so, si ka mundsi të arrijë një udhëtim të këtij rrugë, e kupton? Çuditshme. Gjithashtu filozofët ta ndjekësit e filozofisë e mohuan edhe faktin që Allah i madhuri ka folur Musa lidh Sallallahu Alaihi Wasallam. Edhe i pari që ka shpiku këtë gjë në Islam, do të thonë që Mohimi që ka që Allohu më dhura ka e ka ibrahimin Khalidin, ka qenë xhad ibn Durham, i cili ka dalë në shekullin e dytë të Islamit. Atë e ka e ka bërë kurban Khalid ibn Abdullah al-Qasri, prisi i Irakut dhe i Asutit, në Asut. E ka bërë kurban. Po dhe nuk e ka bërë kurban, e ka bërë ditën e kurbanit, e ka bërë kurban. Uqadhun njerze hybi maji hyldyne kurban beramit u tha njerze i tha njerze kshu kthe të tregoni ne bizin halefi ktu ka treguar do dietar te tjeter te mire te tjeter thot o njerze therini kurbanet tuaja Allahu apo noct se un thot do ther ku do bijn kurban gjadim no dirhemit thot sepse ai ka pretenduar qe Allahu madhuar nuk e ka ibrahimin xali do me qe me kuranit se Allahu ka thon kuran ai se person qe me hu kuranit edhe ka pretenduar qe Allahu luaj ka folu muses pasi zbriti nga Mimeri dhe Atheri e, e bëri kurban. Edhe këto lloj veprime i bëri me Fatvan që dhan dietaren e tabiin me këtë ndihmë Allahu Allahu më në fund qofë i paqish për ty radiuallahu anhu. Thoti Ibn Bizh al-Hanefi, Allahu jashtë për levë dhe për feën e Islamit, thotë për të që ka bërthë. Ky ishte mëdhëbi i Xhadit ibn Durhemit. Edhe këtë e transmetoi dhe e trashëgoi për dit Xehmin Musafari dhe prej tij u shfaq mëdhëbi qutsin mëdhëbi Xehmive. Këtë llojë këtë lloj akide I dashu atë mëvon Xhemi Xhemi Sofonin e, e vrahu një prisi i Khorasanit cili quhet muslimi ibn Ahwaz. Mpas kjo lloj akide kaloi te, tek tek muatë Zilet i pari i tyre Hamur bin Ubayd dhe shfaqe këtë lloj gjëje në në kohën e Xilafetit të Mamunit dhe u sprovua dietar për kësaj gjëje. Edhe origjina e kësaj akide e mohimit të kulturës së të gjithë të xhësit Allahut subhanallahu te kan marr nga Sabinët. Sabinët ishin një grup filozofësh të cilët besonin filozofin Qoftë më mohoni që Allahu më dhuroi ka im Khalil dhe më mohoni që Musa ka folur, i ka folur Allahu Musa subhanahu wa ta'ala. Eë mirë po kjo lloj gjeje domoni kjo kjo lloj situaci Allahu subhanahu wa ta'ala qallojë Allahu Allah, ka dashka shumë Ibrahimin dhe gjithashtu dhe profeton sallallahu alaihi wasallam për të vërtetuar përveç ehet kuar në hadithet sakta. Pra i tyresh hadithi i sakt që ndodhet tek Buhariu ose tek muslimi se profeti sallallahu alajhihu wa sallam ka thon siguron se te merja te kisha mal Khalil ndonjëri prej jush, ndonjë prej banorëve tokës do kisha marrë Mubekerin. Por shoku juaj e thot për veten e tij është Khalilur Rahman, se Khalilullahu wena Khalilullahu. Do neam ne mundoni i dashur i Allahut, ti ka rid grad në më të lartë dashurisë. Qajë do së dhë, dhë Allah më shumë se çdo gjë tjetër, dhe Allah dohet të ashtu. Këta katërgur profetit sallallahu alajhihu wa sallam, kjo është saktë. Edhe pse vet profeti sallallahu alajhi ka parnuar që ai i do disa njerëz, edhe kur profeti i thotë themi i do, keu do thotë domodin që këtu bëhet fjalë për të lloj dashurie. Ktu ka përmendoton se dashuri bashan quhet al-khulla. Kurse për dashurinë tjetër që ka thënë ka thon, i do disa njerëz ka thënë e quhet al-mahabba ose al-hubb. E kjo dashuria, dashuria që ka njeriu për për dikë për hir si të Allahut më radh, siç i thotë për shkakun profeti sallallahu alajhi i thotë Muadh ibnni law uhibbuk umarun tuduur louhin poq tduah el nomal muhabba inshallah dashuria normale domthon e dhe njeriu por nuk hy ktu kjo lëgade e lasht e dashuris qe quhet khulle ose jon si qe qe dashuri domthon se ta perkthesh qe qe dashuri qe dashuria s ka domthon se shume varfur nuk jes se po kthem shume vërtet gjithashtu eh profetesorim donte zeid bin harithen edhe djali ti usame bin zeid dhe qe qe she hibbu rasulillahi do ne dashuri profetit sallallahu alaihi wasallam e donde shumë zejdin me Harithin sepse Zejdin profet al sallallahu alaihi wasallam kishte birursuar përpara Islamit, tek Kur'ani Islami dhe annulloi birësimin profet sallallahu alaihi wasallam, dhe pse nuk e quendë më birën e tij, por e donte shumë më si si të sigurt ta kishë djalin e tij. Prandaj te djalin e Zejdit e donte sigurt të ishte nipi i tij, sepse ai kishte ai kishte, më undon ishte kujdes vetëm për Zejdin. Bile tregova domun që Zejdin me Harithin kishte skllev. Edhe ja dhuruan profet al sallallahu alaihi wasallam 100 konë çaj dietit. Dhe profeti sallallahu normalisht normalin e tij që para Islamit ishte ishte perfekt. Edhe pas disa kohësh Zeidi me të e dashin shumë dhe profetesor me dashin shumë nuk shum, shu, kishte djalë, edhe donte se kur të kishin djalë ti. Profeti sallam. Pastaj i dhori Allah fëmijë me radhë, por nuk do me diem profetesor me renditshëm i kam dikur të vëgjë fëmijën e tij, kështu që domethënë Zeidi me kishte më me radhë të gjithë sepse ai kishte sti djalë. Edhe kishte kryesuar dhe i thoshën Zeidi ibn Muhammed. Zeidi biri Muhammed, kështu i thashë parë se vinte, ai i dha që ndalon birësimin. Edhe erdhi babai i Zeidit, Nafisi ti i tij që kishin marrë rom tikur dhe shkon tek Zedi dhe i thot a do viç kthyer shtëpi? Mos e kshëlliuor, e kshëlliuor profetullam më monton siç minë vet. Edhe i thot profetullam mund t'ja blej, thot ti ku duash? Zgjidh, dashni me mua, dashni me babuntat. Edhe thot Zedi domun zgjodha profetullam zgjodhi Muhamedit pa islamit. Zgjodhi profetit sallallahu alaihi wasallam zgjodhi babën e vet. Ngjëj subhanallahu. Edhe parë te profetullam don të shumë dhe djalin e tij don don më shumë. Sepse ishte diali sikoj me të njëti ti domethënë dhe parahej kush e kibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ëi dashuri ka dhënë profetit sallallahu alaihi wasallam, kush e njej më i dashur për ty, ka thënë Aisha, po nga burra tha babai i saj. Të tregojnë që dashuria ndër njerëz ekziston, nuk është ndaluar, në besimtarëve me radhë, në dëshorinë natyrore që ka krijuar Allahu me dhurën e me të gruas. Dhe kjo nuk bie ndeshme dashurinë që duhet të kenëu për Allahun e mëdhuruar. Kjo lloj dashurie që më tregu profeti sallallahu alaihi wasallam turesh el hulash gjatësh veçantë. Mirpo, qillëgrada e qod el khulle. Kjo është një lëgëradë që mande që kjo nuk punon orë takërin, domethënë po fillon po filloi të rritet dashuria politike tjetër që thotë të krijojë parazijë ose paraqësi. Me këtë qut el khulle, me këtë gradë të larë dashurisë e gradë më larë të dashurisë, atëherë kjo lëgëje domethënë e adopson këtë gradë të larë. Po ne dhe Allah mëdhuruar e kishte Ibrahim Khalil. Dhe, dhe, dhe, dhe, dhe do të më shumë, dhe Ibrahim do të Allah më shumë sesa tjetër. Mirpo Valllaj madhruar i dhuroi Ibrahimit fëmij. Mbas i lut Ibrahimin Allahu Subhanuhu te fëmij të, të devotshëm dhe i dhurois më një. Edhe kur i dhurois më një, një pjesë e dashurisë mori djali ti. Edhe Allah i tij. Dhe Allahu madhruar aty domosdante i Ibrahimin ta kishte dashurinë vetëm për Allahun madhruar dhe mos e shoqëronte askënd tjetër. Prandaj e sportoi Allahu madhruar që ngjitë gradat. Ti ngjitë gradat dhe i tha nëndër, i erdi, resht, në ndër një tre ditë rresht, "Shikonte nëse kur e thertë të djalin e ti." Dhe i thotë do djalimi unë shikoj në ndër çu po therr. Dhe kjo do të thotë që kuptimi i kësaj kushtore është që njeriu për të arritur gradën e lartë dëshmues në Allah mëdhëruar, duhet t'i digajshm që ai sakrifikoj çdo gjë në këtë botë. Prandaj, grada më e lartë, grada më e lartë, madhësia që njëu tregon dashurinë për Allahun mëdhëruar është një djath shpirtin vet për Allahun mëdhëruar. Kjo është grada më e lartë. Por edhe dëshmuar kanë një gradë të lartë të Allahu mëdhëj që nuk ka, kurse kjo varet nga besimi dhe nga asgjë që ndjen njeri në çdo moment. Donë të thonë, ka disa njerëz që i japin shpirtin për Allahun, do të duhet të hyjnë te xhenetët. Qartë? Qat zejjerut do të japi shpirtin për Allahun me dhurë dhe qëllimi i tij është të arrijë takojë Allahun subhanahu wa taala. Fëmijë sipas njëeti do të arrijë. Edhe ç'është e thtuar si t'tregonte, tregon shemb dubim humedhi u ka folur për për të librin Menazelul Hur Enain fi fi qulubil arifina bi Rabbil alamin, hut gradah e hurive xhenetit në zemrën e atij që of zotën e botrave, thoshte ç'është kështu. Sipon në rastet thotë të, të, të Harun al-Rashid i kishte disa robësha probojë të ti. Dhe i thotë atoyre, si, "Në kishën breshë si, do, si grad, domethënë, si si si si mund të mburim me grumë ato këtu kishë kishë breshë bukra në radhë." Edhe i thos zonjës për tyre, "E kishë vend ca gurt të çmuar aty, të vendos çdo njeri për gis dhore të ka i gurisë mori që i pëlqen." Të ka i gurisë mori që i pëlqen. Edhe çdo njeri për tyre vendos të dorë një gurtë çmuar. Vetëm njëri për tyre nuk e vendos të dorë të asnjë gurisë mori, por vendos të dorë të koka e rurë roshin në te xhalifja. I thajë po po ti do, pse ta? Për mua thotë ti guri më i, i smuar tha. Edhe kjo fitoi a 100 gradë tek rruga shumë mëse të gjithë lutirat, kupton? Thoshet durim, kshu jemi dhe ne tekollojmë madhuruar. Ure, hirit e xhenetit që ka krijuar Allah për besimtarët. Edhe ka dhe do tajabe, do tajabe. Më më të gjithë mirësit që ka krijuar, do të ta japë, do ta japë të tjerat me vëfut këmmot. Vetëm vëfut këmmot do të ta japë Allah i madhuruar. Por kur njeriu synon më larg se sa kaqj ti tarikon e sin Allahut, ti shikoj takoj Allahun subhanuhu teala, që të të të shuj mallin që ka pas në një njerë për takimin e Allahut. Kjo është aq më më e madhe. Tej Allahu, te dhe të tjerë. Domethën, vetëm se ti u është një gabim që ndonjësa njerëz, shumë i vllah mosme Allahu, mëshiroft Allahu pas për nu, thua se un nuk dua ziletë syri, duhet të takoj Allahun më dorë. Fatikisht, fatikisht takimi me Allahut është pjesë e xhenetit. Nuk është jashtë xhenetit. Që dhe do të thon, mos mendon njerëj që kur të ka Allahun nuk do të du, duhetu fun xhenet, dhe nuk thot nuk duhet thot besimtaru nuk e do xhenetin. Ja. Ne e duam xhenetin. Dhe duam mirsin më të madh që ka përgatitur Allahu në xhenet, që është shikimi i fytyrës së Allahut të lavdëruar. Edhe kjo, kjo vjen as e vjen nga dashuria e madhe që ka besimtarët e dinjë. Ibn al-Qayyut thotë, dolën shumë njerëz në tregun për të paraqitur veten e tyre në tregun, domethënë në tregun e dashurisë, pretenduan shumë njerëz, e duam Allahun. Edhe e, e, e, e sprvoje Allahu i madhuar me meinte meinte të së profut, mbi ndjen i dërguar nëse doni Allahun. Edhe u zbabsen shumica ato që pretendonin. Pastaj thotë, kur doli domoshta doli këta të, të, të vërtetuan, tha Allahu i madhuar i vërtetua, tha si dëshmitar tha. Si dëshmitar. Edhe ë dëshmitar që duhu duheshi ishte domoshta neja e shpirtit, por Allahu i madhuar kishte dëshmi më e madhe se ihet një, por vërtecini kësaj dashurisë, si na i pa vërtetuar me vepra. Edhe këtu pasojë zbabshumisë ngjen ngjenën pak. Edhe pastaj Allahu Allahu tha këtyre personave, të cilët dhanë shpirtërin e tyre për Allahun e Madhuar, këto shpirtra ne i kishim u Adam dhe u morëm që tua kthejmë përsëri juve. Jan tuajat. Tua kthejmë përsëri më mirë se sa më mirë se sa çikishit. Siç thotë Allahu Madhuar, "Para ula ta hasabana alladhina qutilu fi sabilillahi amwata". Mos mendoni se ata që vritën rrugt Allahut janë të vdekur, belahyaun indar bimunzakun. Ata janë dëjaut e thotë të tyre funison. Kjo është gradu më lart, por edhe Ibrahimun alayhis salam, që sprvojë Allahu ma dhuroi mendjen e tij, që ti nxjerrin nga zemra e tij dashurinë për krijesat. Edhe i tha, "Therbije tonë për mua." Edhe i thotë djalimit, "Unë shikoj nënëti të po thërrë." Çfarë, çfarë budhisiu si tha Allahu ma dhurë deri ti? "O babaim, vepro atë që të urdhrohet se muaj të më jesh durimtar." Dhe kjo valla, kjo është gradë më lart. Thosh, "O Allah, unëm ngati, bëhem për ty çka të dushti." Kjo është më të vërdet, Allah i gratë shumë i nartë, dhru, e nartë, nësë Allah më dhërë nga dhëroja ta. Në më dhënë, që ditësht me babajnë, apo që ditësht me birinë, me këtë që ditësht përpar, me babënë me birë, kjo, kjo të rego me dhërë dëshurinë e madhe, që kishtë e Ibrahim Ali Salatu Salam për Allah, dhe mori thikën, të rëgohet, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nëzori ya Allohu më dhënë Nzori Ibrahimin dha të pak dashuri që kishte midal në vet për hir të Allahut. Qëllimi nuk ishte të thertë të djalin, qëllimi ishte të nxjillte dashurinë krizë nga zemra. Kupton? Edhe edhe Europë, shukë, e vetë, e do dali, do dali. në Europë ku kish pritën vetore, është këtu të dalin. Do dalin. Në Mosuvneze, në Mosku, në Krovat, diku diër do dalin, ka për të dal, nuk është se ti po e ndjerrëm më zor. Kupton? Por kush e jep atë për Allahun, ka për të zbuluar Allahut më të lartë, shumë herë më mirë edhe nuk është se njeriu do vdesë para se të fikë deri, kur të fikë deri do të vdesë. Para ka deri nuk ka vurduar tekur. Dhe po që, që sa si ajo llogika shkruhet që do vdesë në vendi të do vdesë se s'bën. Do tregoval një histori që është histori, që do treguë njerëz sa dushkës ajo, po thjesht po them si shemb. Kishpurtu disa njerëz në Kishpurtu thuar në u, u them avion. Edhe një personi i zotë Gjumi nuk u thoi. I kë njerëzit në mëngjes ngrihet më dhe jam me këtë personi për të dëgjuar domosdhom ato Lajm kur dëgjoj kjo avionin që u thonë djalë i saj, ishte rrezikim te gjithë njerëzit. Edhe kjo wrote, dhe, dhe, e gëzuar të jetosh shqyq që s'ke u thur aty kur shkojnë të jesh në jetën e vetë të vekur. Kupton? Për ka shkruajta Allahu, desh, mos kujto gjithashtu se ai gabimisht i iku ka deri dhe pasoi vdi këtu. Jo, ai kishte shkurtuar do vdes, kupton? Do vdes, nuk ka. Nuk është se i iku ka deri çaj dhe pasas kishte bënë se e mori Allahu këtu sepse më djeshi ku atje. Kishkruajta Allahu do vdes, por në momentin. Edhe domosdoshë që një njeriu që tarif gradën e lartë të dashurisë në Allah subhanahu wa taala, duhet të sakrifikoj, sikur sakrifikoi Ibrahimu alayhi sallatu selam. Dhe ngjeli domosdoshë në shembullin e tij, shembullin e lartë. Por edhe besimtar ku shkon harç te një qurban. Thein qurban. U ka shëllimi ndonjë që mishin, mishin do rrobat, nuk është nuk është puna të mishit domosdoshë vetë qurbanit. Shumëse njerëz e kuptojnë kujtojnë se çështë qurbanit ku është, është që mbas të thersh ta shmendash mishin. Mishi po deshaj ha gjithë vet, vet, vet tek pulha apo desh ngjiss. Mishi kupton? Nuk është vetëm mishi. E gjithë çështja është tek ajo sakrificë që bën ti, ja vet, dikun fytet atë për Allah. Oh Allah, por ti ngad, jam ngadonte, po e therr doli vetëm me kafshën. Ktu është gjithë qëllimi i kurbanit. Kupton? Po se kuptum këtë, nuk e kemi kuptuar vërtet pse bëhet kurbani. Kjo është thajë kjo ky është dhësa se besimtari është i gatshëm të sakrifikojë për Allahun më dhunor sepse pretendojmë se ne duam Allahun më shumë se këtë gjë. Dhe nëse e vërtetojmë këtë gjë, atë kjo du vërteton realitetin se Allahun më dhunor ta bëjmë për ty që. Fjala do veprojë. Edhe kështu domethën Allahu Subhanetauri e mori Ibrahimin Khalil dhe e spërgoi derisa ja zori dashurinë e Krishtit, do dhë vërtetuo dashurinë e Krishtit në zemrën e tij e vetme e pa shoq edhe atëherë Allah i madhurë një një zbjit një kurban nga qilë dhe i tha, therë këtë në vënd djallit pëndë edhe therëja të, në nëngeli bëshemë për gjithë njërezit, saherë që ka në khaqë, therëj kurban, për të reguar sakrifice që janë nga që më të të bëjmë për Allah u në madhuruar, edhe për dashurin ndajti. Kjo është, më thënë, shkullimisht e që ka të reguar shehu këtu, Allah u në shk Kjo mund të eksistëme të krizët, po nuk është, nuk është gabim, këtë nuk i të akunat, së më ti të përkësa moktë. Po, do më thënë, ideja është kjo, do më thënë që këtu të regon që këta e ndashë më një e tjetërinë, ën rogparin këtu thot el-khilla troj shushmit që këtur janë do të jenë domethënë njerëz domethënë që do jenë të humbur do jenë armiqë të tij po përveç mutaqinë dhe mutaqinë domun të trëgojnë që janë mutaqin të devotshëm kjo nuk do thotë që kjo vegrad i kanë arritur të që duan një tjetër por hirrallahu është gradë më i lart se përveçse rom thotë po put kisha mar khalid thot do të xhemare Bubekrin, por un vot jam Khalilul Khalilullah. Do thonë që këo këo i dashurit e Allahut, po e kupton. Këu lutëgoj që është shirkh, po ideja është i njeriu duhet ja dedikoj Allahut mëdhuruar. Ndosë me krijesa duhet të gëzoj dashurias, el muhabba. Kjo është. Edhe kur thotë të devotshmë, gratë të devotshmë dy, që janë domanon ehlul yamin dhe al muqarrabin. Ehlul yamin e dy aftut, kurse muqarrabin e tafumit. E nuk tregon këtu domonin që këta kanë rrit gradë më të lartë. Ai thërgoj që këta duhen për hir të Allahut në një tjetër kjo tash mundet pojetalo, allëse mundet shumë e madhe, por domethën mendo gjithashtu që këtu ka një sekret tjetër, që këtu që kjo është dashuri për hir të Allahut dhe nuk është dashuri natyrale. Kur se dashuroi Qudul Hulne, s'a duket domon ka vetëm dashuri natyrale. E kupton? Dashuri natyrale, siç ka për shkak so, so, të njeriu për familjen e tij, si kishte Ibrahimin sa më dalëti që hoqa vlojë më dorëto dhe gjë. Edhe gjithashtu domethën dashuria që është për hir të Allahut, ajo për si është ka që madhe. S'çeniu domo, no. sa më shumë doj Allah, aq më shumë i dorot Allahut allah janë besimtarë vërtet. Që janë vërtetësh e mbavrur nga nga e, e para, që dashuria vë bjën no. no, e vërtetë është për Allahun. Që besoj se inshallah do bien të shpilimo më. S'naodim mirë. Po s'i dha xhollë, i kanë dashni edhe si duhet dashur. Po. Nuk di më mirë. Kjo. Jo, këtu la xhollë, la shfaq, atë që në na, natë nuk i bën dobi njeriu dashuria skujtuton as e... Domethën no, ash fati. Mama jave problem lav sinë marr kontrol bashkë raport ijer traktori është dalë nga lavë. I rëndësishëm do të na alti montazhin e konfirm ngarka të çuditë. Para al montazhet e autorit. Kush i bën servis edhe një? Po. Po jo ja, s'kapi me lartë dashurisë. Ja, absolutisht. Kjo është normalisht është tregues i qartë të dashurisë, dihet, por nuk është kapi po, më lart. Po ti ç'e ishte? Jo, nuk funksionon kurrë kur ka dashuri, por po ka leze në mënyrë. Simba, domethënë, nëse ti ke një person që do shumë, e i thotëi bëj këtë gjë, por Allahu nuk mos e bëj. Ktu duhet të vazhdo se kë do më shumë. Qartë? Allahu mos e bëj, ai do të bëjë. Ti tash i po qesën tu Allahu më shumë ose bëj. Ose do të Allahu do bëjë, ai do mos e dhe më së bëj. Nëse ti do Allahu më shumë do ta bësh. E këtu duket raporti i vërtet që ka njeriu në dashuri ndaj krijuesin dhe krijesës. Kupton iden? Se aty ku ku është e përputhur, domethënë që krijesa do të bëjë e Allahu do të bëjë. Këtu duket domosigur është e ti është kur ndajnë gjërat, ndajn interesat, atë ndel domethënë njeriu ai bindet urdhit të Allahut, ai bind bind krijesës. Kupton? Kjo është e dallueshme. Sa buke. Omer. Omer. Omer, i ka thënë unë të dua ne uhibuke. Mund të mund të dua uhibuk. Në <të> shum se çdo shdo, është është edhe për vesh vetë timi, tha një jo, Omer thonë derisa të nduash kushun se vetë jote. Kjo është dashuria për hir të Allahut, thuhet edhe kjo hyn ka lidhje ngushtë me dashurinë drejt për drejtërinë për Allahun. Do të thotë dashuria e Allahut do të shfryehet aty që do Allahu më dëguron. Kto nuk bie ndesh me të. Domethënë, të duash për hir të Allahut nuk bie ndesh me dashurinë për Allahun. Megjithëse do Allahu për vërtet do ata që duan dashur për hir tij. Më të tij. Kuptoni tani? Është veçantë për profetin e nami sallallahu alaihi dhe sellem ky lloj. Jo, jo është veçantë. Është veçantë. Është veçantë për të sepse është i dërguari i Allahut. Kjo është veçoria e tij. Nëjësi dërguar Allah për ne ka veçan, për ne ai duhet më shumë se çdo gjë tjetër. Po mos ishte veçan do duhej të si duajë gjithë disën torrët. Por nga që është i dërguar Allahu, te ka zgjedhur Allahu, përdesë ka zgjedhur Allahu, mos e zgjidhën në me dashuri, kur Allah ka zgjidhur në gjithë krijesat që e ka bërë besnikun e lajmit të qytullit. Mos e zgjidhën ne këta duam më të më shumë ndonjë me zemrën tonë se çdo gjë tjetër? Kupton? Ku e ka zgjedhur Allahu, ai edhe më shumë se gjithë krijesat. Më shumë se Xhibrilun Alayhis Salam. Kupton? Kupton, thjesht normalisht në thelb është një gjë tjetër. Nëse vetëm tonë sa do vao. Po. Pas kësaj ose sa do të bëj njëri, po pas Allah, provesa që më çon do të bëj njëri. Njëzë më devotshëm. Je vetëm të di, do të doj njëzë më devotshëm. Vetë do ti do ti të fundit. Omeri i tha sepse nuk e dinte. I tha tashti të duhet më shumë se veten time. Nuk e dinte. Pasi kur e mori vesh, duam më, du më, du më, du më, du më shumë se, se veten time. Ideja është kjo, domethënë. Domethënë që kush qëllimi po që deshurit, dhe ime, të duam të jo duam më shumë se çdo gjë se vetë për veten time, domethënë që un po di puna që të bëj ndesh dashurisë dorë vetë ime me ty dhe jo për veten time. Kur në çdo rastin kur i tha jo, do të thonë duam më shumë se veten tënde, atë i binde që Omeri po të vinte momenti që të sakrifikon vetën të ti, dhe sakrifikon dhe vetën e tij apo dërgojë në Allah do të sakrifikojë veten time ku çuptimi. Jo vetëm profetsonë, por çdo profet, po djesh me para ati, domethën, shumtisht para Ismail sallallahu selam. Më miso, ti kuptosh vetëm këtë të saji. Kupton? Këtë njerëz të jahilë, që këtu këta që nuk buqdonin, udonë njerëz të jahilë të jahilit të rrugës, sepse ata ai shumë i duan vetë të tyre, sa domethën subhan nuk kanë asgjë në dyja që duan shumë sa vetë të tyre, sepse ata i adhurojnë vetë të tyre. Kupton? Dhe nga që i adhurojnë vetë të tyre, fosh budalla vë kujtë që sakrifikon për, për dikë tjetë. tjetër në një kohë aj tjetër domethënë në të vërtetë që dërgonë mallin do të gasin mallin me dhurë para që e dyta po ti sakrifikonu, sakrifiko do vtesë nëse do të thëjë do të vjen do të vash qafsh nëse do të. Dhe ish dhe mbi tjetra pasaj do të shkon xhelëm. Allah e ruit. Kështu që njeriu me logjik shikon përmundimin, nuk shikon vetë realitetin dhe kjo është pjesë e mendjes së mendjes së malfsisë njeriu. Një Duhet të, të, të, të, të, të, të, të pseu kushem ton ta ul vetë tim do të lë pikë, kjo është mendja e malfsisë e ropit qibrë që kanë zemrën e tij që nuk e nështron në vetën vet para të vërtetës. Kjo do të thotë se nuk e du se se kanë se kanë pasur. Vjen të dashuj të kësaj fazë diçka. Kta janë oh, janë shumë larg. Janë shumë larg. U do të rregoj një shembull shumë të thjeshtë. M'bëj hallall. Nëse ti, domosdhem, shembull, je i njoftuar me telefon me një person. E jo me telefon Edhe ky personi, domethënë shemul, er, jeton shemul, er, jeton në Amerikë Sudi shumë larg, kupton? Të Edhe sa herë vjen i përsoj çdo muaj, ai dërgon një dhuratë. Ti s'ke para as heret, ëh? Ti s'ke fol telefonin më të, më ke vullësh shumë qallë të thëgj. Dërgoj oh, një herë, dy herë, tre, katër e pesë herë. O rob, apo kush ti po hajtë të takojësh nga më valli, pa jo fare. Apo jo. Po këta janë kokrra të ignorantëve, po. Po mos e kam parë për lukë një apo pse? Njëu duhet vetëm për për, për fizionominë fytyrës. Gjesh, në më dhëtë, subhanë të mamë, të mamë në ushtarë të iblisit Sëpse Allah i më dhërë gjithë të mirësi që ka bërë robit Gjithë të mirësi, mirësi, mirësi, për ditë të mirësi Robi që ka bërë gjithë të për për tjere Gjithë të mjëve të më për tijë i kam Nuk e malë të njërë të shikur që këshë kërë njërë Pasa bërë gjithë të mjërë të ka kryuar, të ka forizuar, të ka uzuar Ka gjith <divene> also, po vjen i blisi, thotë po sa kam parë, i pari ruaj, por unë nuk kam dashuri për ta. Po i dërgoj Allahu që shkaku për udhëzimin e gjithë njerëzimit, çdo udhëzim i përfitish së bebi. Se ke parë një herë, nuk e mallton të kosh njerëz? E kupton se Allahu është aq larg këtyre njerëzve. I kuvizon dashurinë, sigurisht njerëzit duan të bëhen efemera që po e pët dupos së pësë së së do. Kupton? Tamëm njerëz që ka gjithë dunya, vjen një vrim gjithëpër. Kupton? Gjithë dinë vetë. Po. Allahun selam. Ai ai dërguimit Allahut sallallahu alaihi ve Muhamedit sallallahu alaihi ve Ibrahimit. Ato të, të dy janë shumë afër një tjetrit, por më i lartë është, është profeti Muhamedi sallallahu alaihi ve. Është profeti Muhamedi sallallahu alaihi ve. Pastaj mësti është Ibrahimi sallallahu alaihi ve. Po thikosh Allahu më dhur po thujse të gjithë fëmijët e ka marr profeti sallallahu alaihi ve pa vdekuri pra vet. Ndjeni këto fëmijë të vëqit. Kuse gojët e kanë jetuar dhe vetëm një gojë që ka jetuar më pas profet ose ka qenë vetëm Fatime 6 muj mësti gjithsej. Kurse gjithë mjetë të të të të të të dhegjën në jetën e ti Gjithë mjetë që ka pasë Profetën Sërve Kjo nërës porë pra ndohë Që të dënodërës porë që, që ti njëri nga zemë të dëshmërinë kryesës Këtëm?